Második rész 1. Kalkuttában Green ezredes, a 316-os különítmény parancsnoka figyelmesen újra olvasott egy jelentést, amely végigjárta a hivatalok bonyolult útvesztőjét, és fél tucat titokzatos katonai vagy azzal egyenrangú ügyosztály írásos észrevételeivel gazdagodva érkezett hozzá. A 316-os különítmény a Plasztik és Rombolás Kft., ahogy a beavatottak nevezték, ekkor még nem érte el a távol keleten a fejlődésnek azt a fokát, ahová a háború végén eljutott, de már is tevékenyen, szenvedélyesen és meghatározott célnal foglalkozott a megszállt országokban, vagyis Malájföldön, Burmában, Tájföldön és Kínában lévő japán berendezésekkel. Eszközeinek gyöngeségét ügynökeinek merészségével igyekezett pótolni. Ez az első eset, hogy valamennyien egyetértenek, mondta a Halkan Green ezredes, meg kell próbálnunk valamit. E megjegyzés első fele annak a jó néhány titkos szolgálatnak szólt, amelyel a 316-os különítménynek szükségszerűen együtt kellett működnie. Ezeket áthatolhatatlan válaszfalak határolták el egymástól, és minthogy valamennyien féltékenyen őrizték eljárásaik monopóliumát, gyakran jutottak egymásnak ellentmondó következtetésekre. Ez felbőszítette Grénezeredest, akinek a kapott tájékoztatás értelmében kellett a maga akciótervét elkészítenie. Az akciók a 316-os különítmény hatás körébe tartoztak. Green ezredes csak abban az esetben volt hajlandó érdeklődni a különféle elméletek és viták iránt, ha ezek egy bizonyos akcióra irányultak. Közismert volt róla, hogy ezt az elméletét naponta legalább egyszer kifejtette beosztottjainak. Ideinek egy részét arra kellett fordítania, hogy megpróbálta kihámozni az igazságot a jelentésekből, és ilyenkor nem csak magukat az értesüléseket vette figyelembe, hanem az őket továbbító különböző szervek lélektani adottságát is, optimizmusukat, pessimizmusukat, hajlandóságukat a tények ebbe megszépítésére, vagy éppen ellenkezőleg teljes képtelenségüket azok értelmezésére. Green -e szívében külön hely volt fenntartva az igazi, a nagy, a híres, az egyetlen intelligence service az angol szolgálatnak, amely saját lényegét tisztára spirituálisnak vélve rendszeresen elutasította az együttműködést a végrehajtó hatalommal, toronyba zárkózott, és legértékesebb dokumentumait azzal az ürügyelő túlságosan bizalmasak, senki olyannak meg nem mutatta akik képes lett volna hasztot húzni belőlük, hanem gondosan bezárt egy páncélszekrénybe. Itt évekig porosodtak, amíg csak használhatatlanná nem váltak, vagy pontosabban, amíg hosszú idővel a háború befejezése után valamelyik főnök szükségét nem érezte, hogy halál előtt megírja az emlékiratait, hogy felfedje magát az utókor előtt, és kinyilatkoztassa az elkápráztatott nemzetnek, hogy ekkor meg ekkor, ilyen meg ilyen helyzetben a titkos szolgálat milyen agyafúrtan kifürkézte az ellenség teljes tervét, és milyen nagy körültekintéssel jó előre megállapította a helyet és az időpontot, hol és mikor akar az lecsapni. Ezek a jóslatok szigorúan pontosnak bizonyultak, mert a szóban forgó ellenség csak ugyan akkor és ott csapott le, és olyan sikerrel, ahogy azt előre jelezték. Legalábbis ez volt grínezredes talán kis szélsőséges álláspontja, mint hogy felderítési ügyekben nem sokra becsült az öncéluság elvét. Elmorzolt egy érthetetlen megjegyzést, mert eszébe jutott néhány régebbi kockázatos vállalkozás – aztán a jelen esetben kapott információk pontosságára és csodálatos egyöntetűségére gondolt, és kis hián elkomorult, amiért el kellett ismernie, hogy a titkos szolgálatok ezúttal hasznos munkát végeztek. Vigasztalású némi rossz hiszeműséggel azzal zárta le az ügyet, hogy a jelentésben szereplő értesülések már úgyis india szerte régóta ismeretesek. Végezetül pedig összefoglalta és rendszerezte őket elméjében, közben pedig már is azon tűnődött. Hogyan húzzon hasznot belőlük? A Burma-Tájföldi építése folyamatban van. A munkaerőt a japánok által odahurcolt 60 ezer szövetséges hadifogoly biztosítja, és ezek szörnyű körülmények dolgoznak. A félelmetes veszteségek ellenére előre látható, hogy az ellenség számára nagy jelentőségű munka pár hónapon belül elkészül, egy hozzávetőleges vázlat mellékelve, több folyón fahíd fogja biztosítani az átkelést. Amikor gondolatban idáhiért, Green ezredes úgy érezte, hogy jó kedve visszatért, sőt, elégedettségében kis hián elmosolyodott. aztán folytatta. A tájföldi nép nagyon elégedetlen védelmezőivel, akik elrekvirálták a ríst, katonáik pedig úgy viselkednek, mintha meghódított országban lennének. A vasútvonal környékén élő parasztok különösen nagyon elégedetlenek. A tájföldi hadsereg több rangú tisztse, sőt a király udvar néhány tagja is titokban kapcsolatba lépett a szövetségesekkel, és hajlandó rá, hogy titokban támogasson japán ellenes akciókat, amelyekben partizánok is részt vesznek, fegyvereket és kiképzőket kérnek. Nem szabad habozni, összegezte Green ezredes, ki kell küldenem egy osztagot a vasútvonal közelébe. Miután erre az elhatározásra jutott, sokáig töprengett, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy ilyen expedíció parancsnokának. A kizárás, fáradtságos módszerének alkalmazása után magához hívatta Sirsz Örnagyot, egy hajdani lovas tisztet, aki a 316-os különítmény megalakulása óta ehhez a különleges intézményhez tartozott, sőt, egyike volt kezdeményezőinek. A testület ugyanis néhány elszánt ember egyéni kezdeményezésének köszönhette létrejöttét, és mindössze egy-két katonai hatóság kevéssé lelkes támogatását élvezte. nem nemrég jött meg Európából, ahol sikeresen hajtott végre több kényes megbizatást, és grénezredes, hosszan tárgyalt vele. Tájékoztatta valamennyi értesüléséről, s nagy vonalakban felvázolta előtte feladatát. Csak kis felszerelést visz magával, mondta. A többi szükség szerint ejtőernyőn fogjuk ledobni. Ami magát az akciót illeti, arról a helyszínen fog dönteni, de ne siessen vele. Véleményem szerint többet ér megvárni a vasútvonal elkészültét, és aztán jól odasózni, mint néhány jelentéktelen beavatkozással megkockáztatni, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Szükségtelen volt közelebbről meghatározni az akció pontos formáját és a szóban forgó felszerelést. A plastik és rombolás Kft. létrejöttének oka minden további magyarázatot feleslegesített. Várakozás közben Schirschnek kapcsolatba kell lépni a tájföldiekkel, meg kell győződnie jó akaratukról és hűségükről, majd hozzá kell fognia a partizánok kiképzéséhez. Szerintem egyelőre három emberből álljon a csoportja, javasolt a green Mit szól hozzá? Ez megfelelőnek látszik, ször, eset sírsz. Az irányításhoz legalább három európai kell, viszont ha többen vagyunk, felhívhatjuk magunkra a figyelmet. Ebben megegyeztünk, kit akar magával vinni. Warden, javaslom, ször. Warden százados. Warden professzort? Jól kiválasztotta Sírsz. Maguk ketten a különítmény legjobb emberei közé tartoznak. Azt hittem, szőr, hogy fontos küldetésről van szó, mondta Shiz közönös hangon. Nagyon fontos küldetésről, amelyben diplomáciai feladatok és közvetlen akciók váltják egymást. Ez pedig éppen olyan emberre van szükségem, ször, mint Warden. A keleti nyelvek professzora volt. Ismeri a tájföldiek nyelvét, tud beszélni a benszülöttekkel. Értelmes ember. Egy könnyen nem veszti el a fejét. Csak annyira, amennyire szükséges. Jó, vigye, vordönt. Ki lesz a másik? Ezen még gondolkozom sző. Valószínűleg egy fiatal növendék, aki elvégezte a tanfolyamot. Többen is vannak, akik alkalmasnak látszanak. Majd holnap megmondom. A 316-os különítménynek volt egy iskolája Kalkuttában. Ott oktatták a fiatal önkénteseket. Rendben van, most nézze meg a térképet. Megjelöltem rajta az egytőernyős ugrásnál számba jöhető helyeket, ahol az ügynökök állítása szerint a felfedezés nélkül elrejtőzhetnek a tájföldieknél. A légi felderítés megtörtént. Sírsz a térkép és a nagyított fényképek fölé hajolt. Figyelmesen megvizsgálta a környéket, amelyet a 316-os különítmény a tájföldi komplex hadműveletek színhelyéül választott. Barzongás futott végig rajta, mint mindig, amikor új expedícióra készült egy ismeretlen országba. A 316-os különítmény minden vállalkozása izgalmasnak ígérkezett. De a kaland vonzó erejét ezúttal a csempészek és vadászok akta dzsungellel borított hegyek vacsága is fűszerezte. Több hely is alkalmasnak látszik, folytatta grénezzedes. Például ez a magányos kis tanya a burmai határ közelében. Úgy látom, mindezek két-három napi járása van a vasútvonaltól. A hozzávetőleges vázlat szerint a vasútvonal itt fogja átcélni a folyót. A Kwai folyót, ha jó a vázlat. Ez lesz valószínűleg az egyik leghosszabb híd az egész vonalom. Sírsz ugyanúgy mosolygott, mint parancsnoka, amikor a számos folyami átkelőhelyre gondolt. Csak akkor döntök végleg szőr, ha alaposabban áttanulmányoztam a térképet. Egyelőre azonban azt hiszem, hogy ez a hely tökéletesen megfelelő főati szállásnak. Rendben van. Most már csak az egytőernyős ugrás megszervezése van hátra. Azt hiszem, három-négy hét múlva kerül sorra, feltéve, hogy a tájföldiek is beleegyeznek. Ugrott már ejtőernyővel? Soha sző. Az ejtőernyős kiképzést csak akkor vették fel a programunkba, amikor már eljöttem Európából. Varden sem ugrott még, legalábbis nem hiszem. Várjon egy percet. Megkérdezem a szakértőktől. Végezhet e néhány gyakorlóugrást? Grénezredes megragadta a telefont, felhívta az angol királyi légierő egyik szaktekintét, és a kérését. A válasz, amely elég hosszú volt, láthatólag nem elégítette ki. Sirs nem vette le róla szemét, és úgy látta, hogy elkedvetlenedett. Igazán ez a végleges álláspontja? kérdezte Grénezredes. Egy pillanatig összeráncolt szemüldökkel várt, majd letette a kagylót. Rövid hallgatás után végre rászánta magát némi felvilágosításra. Kíváncsi a szakember véleményére? most figyeljen! Szó szerint ezt mondta. A feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy az emberei néhány gyakorló ugrást végezzenek, én lehetővé teszem nekik, de igazán nem tanácsolom, ha nincs hat hónapjuk a komoly felkészülésre. Az ilyen terepen lebonyolított, hasonló vállalkozásoknál szerzett tapasztalataim eredménye a következő. Ha csak egyszer ugranak, ért ugye, körülbelül 50% esélyük van rá, hogy összetörik magukat. Ha kétszer ugranak, 80% esélyük van rá. Ha háromszor ugranak, semmiképpen sem úszák meg éppőrrel, érti? Ez nem felkészülés kérdése, hanem valószínűség számítási probléma az igazi bölcsesség az parancsolja, hogy csak egyszer dobjuk le őket, amikor eljön az ideje. Ezt mondta. Na, tessék, döntsön. Modern hadseregünk egyik nagy vívmánya szőr, hogy vannak szakértői, akik minden nehézséget megoldanak, felelte komolyan, sír. Nem is remélhetjük, hogy túljárunk az eszükön. Nézetem szerint ez a jelenlegi szakvélemény, ráadásul józan is. Meggyőződésem, hogy Warden racionális szelleme kellőképpen értékelni fogja, és ő is egyetért velem. Csak egyszer fogunk húrani, ahogy szakemberünk tanácsolta. Amikor eljön az ideje.